Bona tarda, són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. Què significa guanyar una lliga? Són infinites jornades de patí durant 90 minuts més el que jugui l'etern rival, un any sencer de bar en bar i quan ja sort al sofà de casa, esperant poder respirar tranquils després de cada xiulet. Però què és una lliga? Què és al costat d'una lliga, una Champions, un Mundialet de Clubs, la Copa del Rei, la Supercupa d'Espanya i la d'Europa? No és res, oi? Però aquest dilluns les samarretes blaugrana van envair el carrer, perquè tot i ser una sola copa davant les 6 de la temporada passada és el fruit de l'esforç de tot un any de treballar, de no parlar per parlar i sobretot de posar-hi molta il·lusió i cap I una lliga pot semblar poc, però ens podrà semblar molt tot un imperi el dia que no la puguem obtenir. Avui és dimecres 19 de maig de 2010 i que us parla Albert Segura en el Ràdio Metropol número 24 de la temporada. I segurament molts de vosaltres sentint aquesta música de fons ja sap per on van els trets aquesta setmana. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Doncs una mica trist com la majoria de la gent o la majoria no, però molta de la gent que ens està escoltant perquè és sabut per tothom que la propera matinada de diumenge a dilluns arriba un final potser esperat, potser més tràgic, potser més penós per molta gent, però en fi, ve a ser el final d'una de les sèries més importants que han passat mai per les pantalles del nostre país i de tot el món. Estem parlant de la sèrie Lost, perdidos o perduts, depenent de com se li vulgui dir, que aquest diumenge arriba al seu punt i final després de sis temporades en antena i amb una vaga de guionistes pel mig, que va fer que s'ampliés una temporada més. El que està clar és que aquesta una temporada no està deixant indiferent a ningú i que d'alguna manera tothom ja està començant a posar sobre la taula les seves propostes del que pot ser Perdidos. Però per parlar una mica, Norma, per posar una mica en sintonia, expliquem lleugerament per sobre què és Perdidos i una mica quin és el seu argument. Doncs a veure, és una mica complicat, però la sèrie bàsicament va d'una sèrie de personatges que s'està veient en, en un avió o a una illa deserta, teòricament, i quan arriben resulta que hi ha un grup de persones que prèviament a l'arribada dels passatgers d'aquest avió ja ja hi eren. En principi sembla ser que aquests personatges són els dolents i que els passatgers de l'avió són els bons, però després els dolents resulta que no són tan dolents, sinó que hi ha alguns que són bons. Després, a part, els passatgers es divideixen en dos grups, els passatgers que anaven a la cua i els passatgers que anaven a la part davant de l'avió. Tot plegat, un embolic de gent que no se sap qui és qui i que en un determinat moment de la sèrie, alguns dels passatgers, concretament sis eh, passatgers, aconsegueixen sortir de la illa deixant-ne uns altres eh, a la illa. El que passa llavors ja és un caos perquè posteriorment els que havien marxat tornen, els que s'havien quedat, alguns moren, no explicaré més coses, i els altres que s'havien quedat comencen a fer una sèrie de salts en el temps, acaben eh, vivint els anys... Eh, 70, 70 diria que era. diria, 80 sí, 70, 70 més aviat i després torna a una altra sala en el temps, tornen a l'actualitat vaja, un embolic, qui, qui no ho entengui doncs uh, bé, ha de veure aquesta sèrie perquè és que és molt complicat d'explicar-ho i tampoc no, no ens extendríem per no desvetjar misteris per qui no la conegui. Una de les gràcies que comentaves era aquesta, el desordre argumental que podríem considerar perdidors, potser no la pionera, però sí la primera que agafa això com un dels fets que fa girar l'argument amb un avall i fa perdre més a l'espectador? Sí, uh, la història s'explica a través dels salts en el temps, i aquests salts en el temps van comentant ara la vida d'un, ara la vida d'un altre, llavors van fent com fragments d'històries que després resulta que estan totes lligades i van avançant i retrocedint constantment. Això, doncs, com tu deies, és un tret característic d'aquesta sèrie i és una novetat, ja que doncs, poques sèries ho havien utilitzat d'aquesta manera. Tot plegat fa que l'espectador en certs moments es faci una mica d'embolic, però també té gràcia perquè quan veus una cosa que va passar en, potser la temporada passada i llavors en la temporada en la que tu hi ets, salten enrere, dius ostres tu és veritat, i et fa molta gràcia o no? Sí, sí, i aquest diumenge ve la prova final, després de l'episodi que aquesta passada matinada o bé, bueno, la gent l'ha vist avui dimecres, no? però després de l'episodi de la setmana present, arriba diumenge a la matinada, l'últim episodi que per cert 4 amatran directe a 2 quarts de 7 del matí diria que era a 2 quarts de 7 del matí, amb subtítols integrats en anglès, versió original per tots aquells que com nosaltres doncs ho han estat seguint a través d'internet i setmana rere setmana han estat veient la versió original que he de dir-ho, és molt millor que la, el doblatge en castellà que, que ofereix, doncs, 4. Sí, bueno, 4, per cert, una, una cadena que ha maltractat una mica aquesta sèrie també canviant lo diverses ocasions d'horari. Però, en fi, què opina la gent? Que, quines són les principals versions? que hem sentit del que pot passar aquesta final del proper diumenge? Doncs versions hi ha, hi ha de tot, hi ha qui opina que doncs, tot serà un somni, hi ha qui opina que doncs, acabarà bé, que acabarà malament, però això que ens expliquin alguns dels espectadors que han volgut transmetre'ns la seva opinió i explicar-nos una mica com veuen el final de Perdidos. Bueno, jo crec que l'ost acabarà bastant decebedor, el fum morirà, no sé qui el matarà, segurament el Desmond, o el Richard Alpert tindran un paper important i, bueno, el morit el fum i el Jacob doncs illa s'enfonsarà sota el mar. Jo crec que aquest és el final. Jo crec que l'Ost acaba que s'aconsegueixen salvar tots els protagonistes, menys en Jack, que sacrificarà per poder salvar el nostre. També penso que la segona realitat que hem anat veient aquesta darrera temporada s'acabarà ajuntant d'alguna manera màgica, mística i misteriosa amb la primera. A més a més, també ens ho fet arribar per correu electrònic, com per exemple la Mònica de l'Hospitalet, que diu que ens escolta per internet i que ens ha dit que ella creu que al final de la sèrie està sent bastant desastre. I és que la darrera temporada, des de que va començar, no ha acabat d'agradar. I... Diu la Mònica que les referències a les Sagrades Escriptures li han semblat previsibles i poc creïbles i que tot el tema del caïn i la això no, no ho expliquem, no? Millor que no expliquem perquè no hagi vist el de la setmana passada ja d'aquesta. Doncs diu que el tema aquest del caïn i la és un mal dia dels guionistes perquè, segons diu ella, se'ls ha acabat la Maria que fumàvem. Així doncs, ja creu que el Jacques al final es quedarà i serà el nou Jacob. Bueno, una teoria interessant que suma totes les altres que ens han comentat els nostres companys i amics. En fi, Norma, a diumenge ens toca aixecar-nos d'hora, eh, pel matí? Doncs sí, tots aquells que siguem uns forofos, doncs ja ho sabeu, una cita obligada diumenge, i a més, com que dilluns en alguns municipis és festa, doncs millor per tots, eh, perquè ho podreu veure. Doncs sí, per tothom qui tingui festa i per tothom que li agradi pèrdidos, que us bé aquest proper cap de setmana, i Norma Vidal, ens veiem dimecres, però en el teu cas i en el meu, diumenge. Molt bé, vinga, que vagi bé. Adéu. I ara és moment de saludar a la Laia Llobet. Laia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Eh, eh. Eh? Eh? Eh? que jo ja he arribat. Sóc aquí, no feu cas, ja. Espera, espera un moment, però Sergi, aviam, és que... És... Bé, bueno, sí, perdona, perdona, és veritat. Després de la norma bastó hi ha hagut un error perquè, clar, tants dies de festa... Eh... Ara anem per tu, Laia, d'acord? D'acord. Vinga, fins ara. Fins ara. Fins uh ara. -huh. Ah, però un dia que vin. Bueno, escolta, tu tranquil, eh, noi. Té una mica mala la meva fecció. Ah, bueno, és que hem de vi, bueno, la gent que ens estigui sentint aquests dies ja us sabran, Sergi ha marxat eh, de viatge de noces, per dir alguna manera. Sí, em sembla que tornarem a marxar perquè estic fart del Barça i del futbol i de tot, de tot, eh? Bueno, però ara ja s'ha acabat això, eh? Sí, ja s'ha acabat. En principi si sí, ara, ara ve el colebrón de veure qui fitxem, a veure qui s'en va. Passarà alguna cosa, segur. Bueno, no sé, potser, no sé. Però segur que TV3 seguirà existint amb el Barça. I coses. No, això sempre, això sempre, vull dir, el Barça i TV3 com una cosa, el, el dilluns a Cracòvia sortia el, el, el Ferran Coromines, el de l'Espanyol, i sortia queixant que no, de que no sortia ningú de l'Espanyol a, a TV3 habitualment. I té raó. I té raó, però en fi. I té raó, Cracòvia. Que és perico? No. Ah, vale, vale. Tots gairebé anti-barcelonista, gairebé. Ets a futbol. A futbol. A futbol. En fi, anem al terreny cinematogràfic, això és lo teu? Això és i ha una mica el que poden ser les estrenes d'aquesta temporada d'aquesta setmana. No sé com vols mirar, tu, ara, això. Com que portem uns dies de, de delay, perquè fa que no parlem, uh -huh. he preparat una mica, bueno, allò, res, pincel·lada de coses que es poden veure. Uh -huh. Ah, doncs endavant. I, no sé, per vols que comencem? Uh -huh. Això és criteri teu, és la teva secció. Molt bé, uh, coses que no s'han de veure, amics. Vinga, va, coses que no s'han de veure i que estan fent al cinema, no? Hi ha tres taquillazos, que uh -huh. ara allò bastant seguit. Un és Iron Man 2, que va ser fa una setmana o dues. Porto una mica de... de... de, de, de com es diu allò? Delay? No, quan mm. arriba des de l'avió, de la fas... Surt flashback, uh, un jet lag. <laughs> flashback no. Un jet lag, jet lag. Algunes d'Aeromar, que es va ser una fa de setmanes, que suposo eh, que és una les pel·lícules ací, més esperades de la temporada i tal, uh -huh. content, molt comercial i tal, però al mateix temps ha arribat Robin Hood, es podria definir igual, una de les pel·lícules més esperades de la temporada, espectacular, no sé què, actors etc. i altres. I l'altra hi ha Prince of Persia. Prince of Persia, o sigui, valla tres perles. <ríe> tres perles. Valla tres perles. D'aquesta sí, estrella jo em quedo a Iron Man 2. Ah, atenció. Al és la, la... és una, és una saga, on bueno, ja hi eh, la primera temporada, la primera temporada, el primer episodi ja era si una mica com desenfadat, no? Mhm, mm sí. Bueno, però el Paròdic no, però tenim un toc d'ironia que es podia veure bastant bé. Tony Stark continua fent de les seves o no? Sí, però sí, és aquest rotllo així en plan, gamberro, en plan ah, que guai, sóc un playboy i tal Potser ja perd una mica de la sorpresa Però es, es pot veure bé mm -hmm. Després, en contra, Robin Hood Robin Hood, el problema d'aquesta pel·lícula és que es pren massa És una pel·lícula que tu veus al tràleg i ja saps que la vas a veure És la de Hector 2 És la 2 i mig I mig, amb o sigui. salvada el soldat Ryan Però passat sí també, i una mica per El rey de los cielos La mm, pel·li ja també de Ridley Scott Digne de admirar Més no estèticament i jo què sé, a em fa, em fa molta maca. Sobretot això perquè es veu, es veu, així, oh, sí, vamos a fer la història definitiva. Aquestes coses. Pesats que són, tio. Però és, és una opinió personal, eh? Bueno, sí, sí, però en fi, em sembla que molta gent la compartirà. No, no, potser no, eh? Però la dirà, ah, no, mola un muntó, tio. Bueno, hi ha gent que li va agradar Indiana Jones 4. No, bueno, no, però no refereixo a aquest públic. Ah, val, val. val. Gent que li agradar ah. a Gleadator, com a agradar a Gleadator. Gleadator sí, home i que vol veure més pel·lis d'aquest tipus que li sembla més. Saps aquell tipus, eh, gent que diu és es que ja sabes el que vas a veure, bueno, en català, eh? Es, sí. Saps el que vas a veure, però m'agrada veure -ho. doncs jo vull veure coses diferents, uh -huh. que vaig a veure vull veure una altra cosa. Va, penso, eh? No, no, no, però, però tal com està el plan... I la que no s'ha de veure d'aquesta tríada és Prince of Persia. Prince of Persia, és que el, el, el, el tràiler ja t'allunya de les sales de cinema. Exacte, el, el tràiler d'en Tomàs. És, és com... Alfa pocs va estar a fúries i tant, eh? Sí, sí, sí. Un tracer que també te llunya, m'ho sí. lluny. És jo que directament te fins i tot dels fullets aquests que, sabes, els fulletons on et surten les pel·lícules? te llunya, te Sí, sí. Però jo dic, entre Robin Hood i Man és qüestió de gustos, estètiques i de tons. Mhm. Uh -huh. Però, eh, principi per no la neua veure. Sorta tenies, tenies pelicules per anar a veure també, no? Okay, sí, sí, sí. Nos alesorem de repassar ràpid, eh? Les bones. Aviàm un Eric vanicker Rotterdam. Eric vanicker Guionista, és un dels novelistes de la nova li diuen la nova novel·la negra eh, escandinava uh -huh. que han sortit de les preses després de l'Arson i tal el guionista, no em facis dir el nom perquè és molt complicat i ara un autor eh, bastant reconegut fa temps i ha escrit novel·les i tal i ara ha fet el guió d'aquesta pel·li, que és un figuerre allò bastant intens, segurament costarà de trobar les sales, però està molt bé molt bé. Uh -huh. Mol interessant, és un, bueno, una manera de contrabandista que ha deixat el crim, però ara hi ha com un, allò el típic de l'últim plan, que vol tornar bueno. està, molt, està molt bé molt bé, què més? I després Canino, que és la raresa de l'any. Can, canino, eh? Canino, no Camino. Canino, canino. sí, sí. Com, mi també em va sobtar el nom perquè em va semblar l'altre, però en fi. És una pel·li grega, no sé si n'he parlat. No, no, no. Uh, saps la meitat de la caverna? Sí, sí, sí. Uns estan tancats, no, és que a fora passa altres coses i tal, no sé què, no és el mateix, és una família que viu recluïda en una mena de mansió allà a Grècia, en un temps indeterminat, i el pare és l'únic que té contacte amb l'exterior i s'inventa tota una història de com funciona el món de fora. Uh -huh. Hi ha un crim, que hi ha no sé què, hi ha un gat perllà i diu, no, és normal, místic, no el toqueu, que us matarà, i coses així. I, i, i ja representar una mica doncs, com l'educació i aquestes coses ens pot condicionar. Mm, com perdidors, no? Eh? Com perdidors. Sí, però interessant. Eh, molt bé. No, no me recordava d'això, de veritat. No, però a més està bé perquè l'única persona que té contacte amb, amb els fills, fills que tenen 20 anys, sí, eh, 15 i 20 anys, Uh -huh. és, és la, la cangur o una allò que els cuida. I que un dia porta una pel·lícula o alguna cosa així, i clar, saps, informació de fora. I allò els trasbalsa, això. Allò els crea un mapa així tot estrany i no saben com reaccionar. Aleshores, és que està molt bé, perquè és una pel·lícula que és entre mig comèdia, mig drama, amb escenes molt dures, i fa reflexionar una mica en nivell social. Doncs intentarem buscar-la pels cinemes, a veure si és possible. Aquesta és una pel·li molt estranya, eh? Aquesta és de tenir públic allò una mica d'estòmac, uh -huh. però bé, bueno, la d'artida. Perfecte, doncs molt bé. Bon dia, això. Doncs Sergi, molt bé. ens veiem dimecres que ve un altre cop si no tornes a marxar de viatge de noces. No, ja us deixo parlar i ja està. I... Va, sí, sí, ara ja recuperem la Laia, pobreta, que està allà, que pobre... no, no sé, no sé com estarà. Si en casa la parlarem amb ella. Està cansada de mi. Pobre... No m'estranyaria ja, en fi. Sergi, calla, fins ivercres que ve. Fins la setmana que ve. Vinga, i ara sí, parlem amb la Laia. Laia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. El, el Sergi, tres setmanes sense sortir a l'antena i ara estava com neguitós, volia sortir ja d'alguna manera o altra. No l'ama al seu espai, està claríssim. Clar, clar, s'agafa vacances per matrimoni i, escolta, tothom té dret, no, també? I tant, que té dret, pobra. Bueno, el Sergi una mica menys, però bueno. En fi, Laia, aquest cap de setmana, quines són les propostes que tenim per sortir a prendre una mica la fresca, que parlarem amb en Xavi a veure si realment s'aguanta el temps, però bueno, en el cas que es pugui sortir al carrer, quines són les propostes que es planteixes? Mira, la primera que us plantejo és de la Garrotxa, uh -huh. Sant Feliu de Pallarols. Sant Feliu de Pallarols. Serà durant tota aquesta setmana i és el ball de cavallets, gegants, i la Molassa, mm -hmm. és una festa que tradicional declarada d'interès nacional, vull dir, té els seus, la seva, el seu interès, i el que fan és, bueno, bàsicament, és per la festa major de Sant Feliu de Pallarols que fan, i um, sobretot destacar aquestes danses, aquests balls que fan, i, bé, bueno, es basen en... hi haurà una cerca vila, hi haurà quatre balls molt famosos, que és el, el Vall Pla, la mata de d'agolla, el contrapas i la sardana curta. Has dit la mata de d'agolla? La mata d'agolla. Mm. Vale. No us explico massa perquè, sincerament, cada una té la seva, les seves cosetes, sortiran gegants, surten això, les molasses, que són, els coneixen persones, però el cos, és el cos de, de la mula. Mm -hmm. I, uh, bueno, en fi, n'hi ha diverses més, d'acord? ¿vale? Sant Feliu de Pallerols, eh? Exacte, la Garrota. Molt bé, ara em sembla que saltem a Empúries. Anem a és el de d'Empúries a l'Empordà el diumenge hi ha una fira que a mi m'estava cridant molt l'atenció, que és la fira del pa, la farina i el blat. Uh -huh. Com podeu imaginar, eh, el que es farà és una fira relacionada amb aquest, amb aquest producte tan, tan bàsic, bàsic no de cada dia i eh, el que es farà, doncs, això. A eh, un taller, de, per exemple, de modelatge amb massa de pa hi haurà un concurs de, és el tercer, que ha de ser concurs de coques de dolces i salades i uh -huh. No, però és coses i... ja, és, així, sí, I si tinguessis allò una mica d'oli per sucar, Ja escolta perfecte, eh? A hi haura una tracturada, de tractors com de l'època i ara actuarà bueno, les barzantàries, els de la vila. Sí. Uh -huh. Hi hauran varias complicacions firetes, no? Però tot relacionat amb el, amb el que fa el al pa. Uh -huh. I ara em sembla que per acabar ens anem a una rememoració bèl·lica, oi? Exacte, el mateix diumenge també, però anem a Torre Torredembarra. A l'altra punta del país. Exacte. Hi ha la festa de, de la batalla que el que parla és de la guerra de successió, de successió que va haver-hi i el que faran serà una recreació històrica d'aquesta batalla. Llavors tindrem allà doncs, uh, dos grups que vestits d'època del segle XVIII que competiran i que seran allà lluitant uh, faran una batalla uh, bueno, a diversos punts de la ciutat però el que trobarem també serà el ball del Serrallonga, que serà una representació d'un tradicional ball que, que et feia, uh -huh. on, on el protagonista eren els frebucs i en Serrallonga. Uh, hi haurà un resultat de música, que serà música tradicional, en directe, pels carrers, per les places. Hi haurà un mercat de, del segle XVIII, el, el típic mercat d'època. Sí. Uh, provarem una mostra d'oficis antics, també, amb, doncs, des del ceramista, el teixidor, uh, el treball de ferreria... És que hi ha diverses coses, també. Molt bé, perfecte, doncs ja tenim proposta pels dos dies al cap de setmana, així que qui es quedi a casa serà perquè vol. Perquè vol, exacte, hi ha coses a fer. Doncs molt bé, Laia, ens veiem dimegres que vem més coses pel cap de setmana. Molt bé, doncs fins la setmana que ve. Vinga, que vagi bé. Adeu. Doncs ara toca saber si tot això que ens ha proposat la Laia ho podrem fer i per fer-ho doncs ho haurem de preguntar al Xavier segura que és el nostre home del temps, Xavier, molt bona tarda Bona tarda, Albert A Primer de tot, el cap de setmana com pinta? Molt bé Bé, pinta bé? Molt bé, molt bé, més doncs, si vols, que cap, cap de setmana eh? Més que cap de setmana, doncs si vols ataquem més tard Abans però volies comentar una mica quin era l'estat de la situació al voltant del núvol de cendre procedent de Reykjavik Doncs bé, ens ha deixat d'afectar per fi al sud de la de la Unió Europea de tota Europa i sobretot el que hi ha hagut aquests dies eh, dies enrere era una irrupció a tota la banda del Regne Unit, Irlanda, etc. Eh, bàsicament per això, perquè l'anticiclosa ens va tirar bastant al damunt i entraven vents de nord que atacaven directament... Eh, bueno, l'anticiclosa allargava per l'Atlàntic i atacava directament els vents de nord cap a Regne Unit, i Irlanda. Però vaja, eh, sembla que tindrem una pausa perquè estem a zona anticiclònica i això significa estabilitat aquí vens al voltant a la bombolla anticiclònica és a dir no, no ens ha d'afectar en principi durant uns dies i, i bé si tot sembla com tot, bueno, si passa el que ha de passar el que ten hem uh -huh. previst eh, podria passar que, que l'anticicló s'allargués més cap al nord i les, el núvol de cendres n'és cap a, cap al pol nord directament. És a dir, uh -huh. Bones notícies en aquest sentit A menys com a mínim per l'aviació aèrea europea Sí, per respirar per respirar una mica perquè si ens esperen dos anys així uh -huh, perquè l'última sí. erupció va, va durar dos anys vull dir que, a veure, a veure molt bé, què més? doncs bé, uh, parlem del sol no? és parlem la del senyor, sol que perquè és? esperem que sigui protagonista en les properes jornades sí, i ho serà, eh? I ho serà. Uh, tenim aquest anticiclo que ens ha arribat de, de les Açores, ens ha tirat totalment al damunt i deixem enrere doncs, la situació de pluja i tempestes que vam tenir la setmana passada, que Déu-n'hi-do eh? uh, recordem que dades oficials a Cerdanyola del Vallès Portem 124 litres per metre quadrat, que es diu aviat. Sí, sí, no Però és que no en, un mes, no en un mes, sinó en 12 dies es va recollir aquesta precipitació. Mm -hmm. O sigui que, exagerat, és allò de que pel maig cada dia un raig, doncs dilluns passat més que un raig va caure bueno, una galleda. Déu-n'hi-do. I bé, deixem tot això, és aigua passada ja. Aigua passada, dir. sí senyor. Sí. I ara ens quedem amb, amb aquest anticicló que, que ens farà pujar les temperatures bastants, sobretot el cap de setmana. Uh, mànica curta, eh? Perfectament, Albert uh -huh. Sí, sí, a temperatures que assolirem segurament els 25-26 graus, eh? Perfecte, tu Sí, que ja era hora Jo, a mi m'agrada el moviment, però la veritat aquesta estabilitat es trobava a faltar, ja, eh? I teni, teni, gaudir del cap de setmana com d'humà amb sol i poder sí. fer una barbacoa tranquil·lament Escolta, Exacte, una barbacua, això s'agraeix ja <ríe> I, I bé, temperatures amunt Això sí, de nit, compte perquè estem al maig i les nits encara són fredes Actualment tenim temperatures aquests dies de 10 graus, 11, fins i tot per sota en alguns llocs, però vaja. Estem parlant del, de la zona de Montcada, Cerdanyola, etc. Eh? Tota aquesta uh -huh. zona del Vallès Sud. Sí. I ve una situació que sembla que es mantindrà doncs, fins al diumenge, dilluns com a mínim. A partir de llavors la, la primavera és imprevisible i, i ho hem d'anar seguint. Però vaja, de moment sol, calor i a gaudir del, del bon temps perquè es podran fer bastantes activitats, per no dir totes, pràcticament totes. A l'aire lliure. Eh? Estupendo, perfecte. Doncs ara ja ho sabem, escolta, el cap de setmana, en principi bon temps, màniga curta, llàstima la Champions, que no la tocarem aquest any, però... Sí, una pena. Però bueno, que s'ha anat. A falta de Champions, a mirar la lluna de València, que se'n diu. Sí, sí, sí. Perquè aquest cap de setmana estarà gairebé a mig plena, a estarà a creixent, mm -hmm. i d'aquí mig mes o així tindrem lluna plena del tot. Mm -hmm. o sigui que, ara que tenim cel serè observar l'astronomia perquè val molt la pena eh, mirar els planetes que hi ha, les constel·lacions i si esteu en algun lloc ras com pot ser el Pirineu o, o, o sí. fins i tot alta mar es pot veure la, la silueta de Vila, la, Via Llàctea o sigui mm -hmm. a gaudir d'aquest bon temps que, que ara em semblarà raro veure el, el cel tan blau o tan negre la nit o sigui... sí, sí, però hi pararem atenció, hi pararem, atenció. sí molt bé, Xavier Segura, doncs ens veiem dimecres que ve. Vinga, fins dimecres, Albert. Vagi bé, adeu-siau. Adeu. I fins aquí, al Ràdio Metropol, d'avui dimecres, cosem Mofer, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Laia Llobet i Albert Segura, conscients que molts dels que ens esteu escoltant estan emocionats per la lliga aconseguida el cap de setmana passat, d'altres tristos i envejosos per la final d'aquest proper dissabte Madrid i alguns nerviosos i neguitosos per la final de perdidos d'aquest cap de setmana vinent. Nosaltres avui acabem amb un tema de Michel Guiaquino, titulat Vida i mort. Sis anys de vida per un final que alguns els deixarà una mica més orfes a nivell televisiu. Que tingueu una molt bona nit. Radio Metropol FM.te